Мовила так, не перечив її батько людей і безсмертних. Росяні краплі криваві почав проливати він на землю в честь свого любого сина, що мав полягти від Патрокла. Втрої тій буйнородючий від рідного краю далеко, от як зійшлись вони й стали, один проти одного близько. перший упав. От Патрокла руки Фрасідем знаменитий, Серцем одважний візничий, соратник вождя Сарпедона. Той в черевину вцілив, йому і все тіло розслабив. Кинув блискучого списа, тоді Сарпедон на Патрокла. Схибив, проте і коневі Ахіла Педасові втрапив Списом у праву лопатку. Спускаючи дух, захропів він і повалився зі стогоном в порох, зітхнувши востаннє. Інші обидва сполохались коні, ярмо затріщало, сплутались вішки, коли підпряжний у порох звалився. Автомедонт тоді з списом уславлений лиху зарадив. Спіхав при боці м'язистому, вихопив меч тонколезий, І, ні хвилини, не гаючи від сік підпряжного, Інші тоді порівнялися коні і до запрягу стали. Кинулись знов супротивники до душегубного бою. Списа блискучого кинув, і знов сарпедон на Патрокла. І схибив у друге над лівим. Плечем пролетів мідно-гострий спис, та його не торкнув. Але тут же рукою Патрокла кинутий спис був немарно. Утрапило мідяне вістря там, де підтрепетне серце підходить грудна перепона. Впав сарпедон, як падає дуб чи тополя срібляста, або висока сосна, коли в горох мужі соруби, для кораблів рубають сокирами-гострими брусся. Так перед повозом з кіньми лежав тоді він розпростертий, стогнучи важко із-за землю, хапаючись кров'ю облиту. Наче напавши на стадо повільних корів, роздирає лев роз'ярілий бика гордовитого, і він з очайдушним ревом конає під нападом хижим левиної пащі. Так же й патроклом подолений вождь щитоносних лікієн, лютим охоплений шалом, товариша любого кликав, «Главку ти мій найзавзятіший звоїв!» Повинен ти нині виявить шал списоборцей за взяття своє воєвниче. Радий будь згубній війні, якщо справді ти бистрий до бою. Спершу ти всіх обійди, полководців лікійського війська, і заохоть їх навкруг сарпедона завзято змагатись». Потім і сам позмагайся за мене ти гострою міддю, Сором назавжди до докір тебе вічний за мене окриє Перед людьми усіма, якщо нині ворожі Ахеї Знімуть озброєння з мене, убитого під кораблями. Отже, тримайся міцніше, та інших набій підбадьорюй. Тільки намовив він це, як окрив йому очі і ніздрі смертний кінець. І на груди, ногою йому наступивши, рати ще витяг патроку, а з ним разом грудну перепону, вирвавши й душу із тіла, і вістря безжального списа. А мірмідоняни коней тримали хропучих, що рвались, бігти, лишивши порожніми, без вожаїв колісниці. Главк засмутився страшенно, Товариша голос почувши, Біль йому серце пройняв, Що не міг він до помочі стати, Стис він рукою рамено. Вонобо від тої боліло, Рани, що Тевкр заподіяв стрілою Під муром високим. Товаришів від ударів Його захищаючи мужньо.